سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لصدري ويسر لعمري وحل الغقدة من لساني يفقه قولي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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمزوا فيه وعلموا ان الله غني حميد الشیطان یعیدکم الفقر ویأمر بالفہشاء واللہ یعیدکم مغفرتا منه وفضلا واللہ آسع علیم صلو رمح ساد سور بکر شروعا او دامون ویلیو چې په دې کې مرکزی مسळा مقصدی مسळा ترغیب انفاک په سبیل الله تعالی ته دا الله لار باندې دا الله بدین باندې مال له ګول له ترغیب ور کوي دا مقصدی مسळा د دې حصې وا دامون ویلیو اول نه ورو کو کې د دې حصې مسل دا توحید او پاغی واللس دلائل دا اللہ دا وحدانیتا او د خلقو تقسیم دو حصو تا اصحاب الرشد او اصحاب الغی اصحاب الرشد مثال ذکر کا لکہ ابراہیم علیہ السلام حضرت وزیر علیہ السلام او د اصحاب الغی مثال ذکر کو لکن امرود او دا غهواریین او بیا ترغیب ورکو انفاق فی سبیل اللہ تعالی دا بصو مثالونو باندې یو دا مثال ذکر کو کئ اوسړې مال خرج کئ نو الله اور ته یو په وسوا یو په سوار لسو ور کئ تعلیمات مسلمانانو لوړکل چې تاسو کوله خیرات او صدقات ورکوینه د خولي رد به دي او پسې او دړیا مثال ذکر کو چې خپل مال خرج کای په الله باندې ایمان نی پشان دا غټې ده چې باغی غرد غبار برودیه او بارانشی هغه سره ختم شي او بیا دوه مثال ذکر کو چې پتا شو کې او دا خبره خو غړني چې دا باغ وي د کجورو د انګورو هر قسم میوه پکی د ژوندای اغټول مهنت کڑای او اخره قربانی سیلای راشي او هغه اوس وځي ما تاسو دې خبر لپاره تیار یی اوس ننني سب کې تب مال کم مال لگے دا اللہ پا لارا باندی دا آغی تفصیل کئی اے ہر سیس چیدے اگر پا دا اللہ لارا گے لگے کد آغی دا پارس خاص طریقے کارشتا او دا اللہ پا نمبانے با کمی اسیس خیراتی ورکے او دا شیطان دا غوادی رد کئی چی شیطان انسان تووی مال ملکو دا خکمی گی او د الله کی بسوک مڑائی چې اللہو کی پیدا کری دی پرے چی نہ ہری او بیا حکمت د قرآن کریم ذکر کئی اول وی اے ایمان والہو یا ایوہ اللذین آمنو او ایمان والہو انفقو من طیبات ما کسبتم انفقو خرچ کئی دا اللہ پلا رکے من من طیبات داغه پاک مالنا ما قسم تم جتا سو بخل الله سبانه غټلې یعنی اول اولبد الله په لار باندې هغه مال لګې چستا غټ د حلاوي او تا دې پتې چتا پخبل لاس غټلې الله وی هغه مال زم لا راکو او دویم ومما اخرجنا لكم من الارض او هغه مال دا الله لار کې خرج کا جما تاسو له د زم کې نه رئیس دې ینه فصلونه شي وې دین او کې دی دی دی دی دا الله هغه ورګا دا موای چې قرط یوسم نو بیا زکات ورکم نووس مثال په تور باندې دا صفصلې کرللې دي چې هغه پټي کې ولال خرسي کې مثال په تور باندې نشل نالې دي نو دا یو نالې بګې دا الله پونمدا نو چې خرسي کې نو دا یو نالې پیسې دا الله پونم ورکه بس یا تړجل دې لا ګول دې تروړي ډکه نو چې زکات شلم او تروړه راځي نو غاړه خلکې دا دې سره برکت راځي او چې تا وي کور ته علماء به به صفاقو مو به په زکات او واسه مونږ برکت دي نو هغه مال چې تا په خپل لاسو او غټنه ده الله پلاه رکھے او او دویم هغه فصل چې الله وي ما د ځمکې نه تعال راځي نو غدا الله الله راګي خرج کا والله تهیم ممل خبی سمن ہو او ممله او تاسو پلیت مال د پاک مال سره چې دا الله پلاره کې خرج کوئ والې اخی ې او ن اتسو اوغتون ک غیته الان تو مزوفی مګ جستر کې پکې پټی کوے ان الله پنییسبان دا چې زممور کو جستا خوښنی موغوج زیاتی زیاد شی شي نجمتی شي که چکه کوم چې سیواده زمانہ زمانہ مشمانه نخری نو طالب له واجب ورکا چې کمسی سی کور کې نه لګي مثال په تور سبزي مو پکړې سو خوری خوري نه نو طالب له ورکا بیگانه ترګاري با ته نه طالب له ورکا نو الله او اغاسیز بد الله پلار کې نو ور کې ځای تبخفل نه اخلي تستریږي په کې پټي کې اخلي یا مثال په تور باندې هغه نن دي چې باغی کې ګنګټای شي گندو کې پراتی دي ګمټو والی دي اته دا ب زکات کې ورغو نه نه تخپل یوازې نخورین او هغه بل الله په نوم باندې ورګه رض تو راضی سورہ ال عمران کې لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون تراغه پوره تاسو کمال د نیکۍ د نشه رسیدې چې ترسو مود الله په لار باندې اغان ل خرچ کړي کم جستاسو هغه شرم نه څستاه خپل ځان تک مخ وختې د الله بنامه او جوړاخلي نو دځه یاميواله ځان له اختر لا غاوس تدې دا نه چې ځان له جامع خلی نو په 200 روپۍ سود دی غاسته د الله بنوم باندې طالب لا قاری سیبل لا یا بل یو غریب لا اخرین دکاندار لا واج مسته دکانې کوم نه خرڅيږي غراګه دا خیرات خو نه وکړه اګه جامع چې تی پاچول بد کاری او تد الله بنوم باندې ورکې نو دا خیرات نه دې دا خزان دغه مخلاصول دي الا ان تغمذو فيه قران استرګه بګه پټه کې اغه سې ستې خپل بچیلن اور کې نو دا بل بچی د بار اوله خوخه دا الله حبيب صل الله عليه وسلم فرمایي مس کامل مسلمان اغه سړی دی چې دې خپل رور بایله اغه سې خوخ کی کمجزان لخوا خوخی نو موږ سوایو موږ ولله دنوالیو مال را کې نن الله ته دته ورکل دنه مال خر را کې الله تعادت رزق حلال ورکړه الله ما مدد فراخرا کډې راکې بل باندې تکی کنه زهګه د الله تقسیم دی هغه چې کم تقسیم کړه دین او هغه بخپله مرضی کړه او د انسان حیثیت ته ګتلی نو هغه څه کړه دی زما قسمت ته نه ملایويږي او ستاسو قسمت ماته نه ملایويږي زما د قسمت نه سیوا ماته نه ملایويږي نو ستاسو قسمت نه سیوا ته نه ملایويږي کله یصیبنا تو ورته هوا پیغمبر الله صفه ویلی کنا چمغه تنرسی الا ما كتب الله لنا الله چمغه له سو مقرر کړی هغه وملاویږي لکه بدی باندې ډیر خلک چیر زبدہ ذریالہ ذو ذریالہ بن ذریالہ پټ کم نه زو مالدارشم غلا بو کم حرام وبر عالم ناجیزه دریګ باندې به وغټم یا واځ غلا دی لنوي چې تا د بل د بدوی نه پیسې او تختو د واځ غلا د بل د بخسي نه او تختو د واځ غلا بلکې پر حق هغه په ناجایزه طریقې باندې استعمال کی چې تا به فایده او هغه ته نقصان د عام غلا ان الله یا امركم ان تؤدوا الامانات ال الها الله تا ته حکم کوي چه تا اماندار اماند گرزولشه ده نو مالک لداغا اماند پوره پورا ورسو که روپای گردی او که روپای لی. دا لی داداغا دی لگا دا کمیشن خبره دا فقهاء بدیلی کی کمیشن حرام ده ہاں اله ده کمیشن اله جائز ده چې دا ایو سیز ده دا کبنی ده طرف نا دازه خرسون پا ذر ریا لباله کبنی ما داوی دا بذر ریاله خرڅو او زه بذر خرڅوم اوس بلی پا رو او سليمانو په زر روپي والی او باغ سلوګي مال بيسي راګي او دا کومه د نقصان نشته نو بیا سیدا خو کدا سيز د یو له سوده مالک په ده نشته غطا دا بذر خرڅ کا کومارکټ د یو له سوده او ته جماله مالک وری چې بذر خرڅ کا دا حاصل لوبي کټي نماد الله زر خرڅ نمازه ریال ځان له غټل نو دا حرام دی زګی دا غټ او تاوان د چا د مالک, مالک دا دا دی مالک عزز له پته دا غو پرونی مارکیټ باندې یا مېاشته مخې مارکیټ باندې خبره کوي ته که دا څل لوبوس مثال په تور دی بایلې لې تا دا مالک وی چې بزر خرڅ کو دا نه سو خرزیږي نو ته بزر پورا کولې نو ته نه نه مالا تاوان خو داګه د غټ زما دا حرامه ده دا خورمت وجه ده چې ته تاوان او غټ سود زګ حرام دي چې سود کې ګټ اشته تاوان نشته او تجارت زګ جائز دي چې په دې کې به یو سټاپ په ين الله سو هغه شتو نو هغه بل خسري نو بل د پاته هغه شته لغه په شل خرزي کې مارکیټ رو په زګ شې دا تجارت دي لکه هر سړی د په سوچ کوي خو تجارت زګ جائز دي چې باغي کې منافع شته اثر ده نقصان علماء لما چې د بین د پییسو خلافدي نو په دې خلافدي چې ب چر تاان نه کوي همشک فاده ده اوستا کرن ډکون دی بعضې په که خو په دیې کاله دي چې مطلې په پیسې په بینګ لیکل حرام دي خو د وخت ضرورت دی اوولما وای چې نه ته کرن ډیکون کولاوه کرن ډکاون چې ستا پیسېڅومره دي داهغ سره چا تعلق نه شته هغه نهې واږې نه کمېږي. تا پا یو لاک روپائی پا بینکی اولے گلے اندا یو لاک پا یو لاک پرتی دی کتنن را خلی او کلس کالا پاس دا خلی اندا لاک تی بازی کاؤنڈون اداسی دی چی پا آگے بانے دس پرسنٹ را جی په بعد گیارہ پرسنٹ را جی پا بازی بانے نو پرسنٹ را جی نو پیسی حال تا ای خی نو دا بختانو مثال لے غلپ متیازوین زی لاکو پسی وزر روپائی منافر آشی سودا دایو والا م او بیا بلالو کې چې کم ده 50000 روپۍ زکات نو زکات هم د ګرځې ده لا ګرو بون عطا له 2000 روپۍ منافع درکې مالګه د اماچر کې لاګې یو چې چرګوټي درو وتل چې تا چرګوټي خرچ کړ نو دا سود ده نو هغه دې نومي کې خدای دا منافع حلال مال کرنٹ اکاونټ کې یو بز وخت ضرورت لګې دې چې نه سړې پیسي لګي بغیر د بانک د زرینه زینه نو پدہ کسب باندې بانک استعمالول جایز دي او جګوم کم کې د سود کاروبارې نو داګه نظام ساتل پکار دي سید ظاهری دنیا کې حبون له فایده اخیاري حقیقت کې دا نقصان دي ځکه حدیث پاک کې راځي سود خور رسد رسد سود مسله را روانه د بل رکو کې څرز د قیامت به د دوړو کو ناټو کې او جندل لګی دي ارزې نو اخیاري چې فلانه سود خور را روان دي او ګیډ به دومره لویږي مکه لک زیب ور نو لکه د فوټبال په واځه اور دا بڑی گرد کی گرد اللہ دے دا او دمران لړانه بهبدېګ کې چې الله دمون د بد خاتمې نوساي. سی د صاهری فده د دنیا خوشته یو سړی په پرراو کې ګ چې بر سړی په سیکل نه شي کرځې دی دوه د یونی کالا دي خو د حالالونو الله د نو رې وواکی او که د حراموی نو په کار د اجتنابې و شي ځانې اوساې ځکهقرآې قم ک الله فرما یوته معله یا فینارې چې هننم برز د قید به ده حرامې پیسې د اور پزریه باندې گرم نکړې شي نو چې کله گرم شي اوس باندې گرم شي فتوقوا بهاج باوهم الله یذ جورو لغول داغونه ورکم او دی وجود له بول داغونه ورکوم او رته جهاز ما کنستم دا سزا د اغه مال دا چې تاسو بنا جایزه طریق باندې غټلو نو الله دې مونږ نه جایزه طریقې د دا مال غټول نه وساتې دا, دا سوره جن ده مشران لاړل زموږ نمبر دې او استاد دا غلی سپینډ سپینډ کې په راغه خبره ختم شو او د دین رستو یو یوسړې مثال په تور باندې غسمره دنیا کې جون تیر کی سمره راځي په جون دی نو په حرامو ژوند زندگی تیرې په کار زده چې کوشش دا وګي چې لوګه خدا تند خدا مثال په تور باندې بوبورو جماعت خدا په حرامونه یو غلس ګنټې روزو نه شي او مخم په دې ثابت رستخان کې اوسېد حرام وي او باغ دې روزماته کې نو دد ثواب شو نه ځکه چې اكله حرام او مشروبو حرام فانا استجاب خوراک دې حرام او دې اسکا کو دې حرام دې نو کمز نه به دعا قبول شي کمز به عبادت قبول شي وقاردار چې مون خوراک خصوصا لباس کې خصوصا احتياط وګ چې حرام نه خا مخه خان دا مالک لپتای چې او زما د دا عامل داشې وړي او دا دلی اجازه ته کی اجازه نه نه سپورا رټای د پور نه ډیره به تردا چاله لای خبر دی پور رواج د الله په لارب باندې مال خرج نو هغه مال جستا وسره ني موږ اکثرو جامې زړی شي د الله په نامو باندې به ورکو مله کوره دی ورانیږي چې جوړونه والی زړی ورکو نه نه والی کنا الا عن تضمز فيه چې سترګي پکې پټيږي چې مړه بس راجس ترګې پټي کان الله ودا سیمال د الله بلا رګ ملګو والام وان الله غني حميد په وجه دي الله پاک به پرواز استاده دی مال له ضرورت نشتا حميد سٹایل شه به دا کور نټول د حکمت نه ډګ دی موږ د الله لار کې مال ول نه لګو ځکه شیطان یې د کوم الفقرا شیطان يرایتا سود غریبای نه چې د الله بلا رګ ته دمره پیسه لګینو غریب, غریب بشي او واړه بچی دي نو چې ته اخراتونه کې نو په یو له پاسه پاتې شي بیا په سپاده کې غریبانه نه بل جامه کې بل ازني سي نو سړی ځان کنټرول کې چې مردا الله په نامه نه ورکوم بسپره ده دې بچو مستقبل وګورم الله و اننه نرزو کو کو مياهم تا تبرزک ورکوم دې بچي لودې مور کو ما ولي الله پاک داس غنه کوي کنه چې بلار له خنب ټک کړی دا ته مو خو راستا بچي به ددي که چر داې ټو خلک به د للوکېو نه بیا خوله ره دا خلاص شو زمرم نه بیا به نهار نستوهاک به نه کولو ځکه چې غنم خبه ډکه د کمدو ډک دی صندوق ډک د پورې ډکې دي چې دا بورې خلاص شي زماری زه ختم دی بیا به نلو نه بیا خصوص کې را ټولو لا بیا خوړ وې کمب ډ کو زهخ که نه چې کل دا خالی شو به ظرم الله پا کوی تان الواده کې تا سر د شي فقره د غری ويا امركم بالفحشاء او حكمت اسلا بالفحشاء به يواندي او دي ركوجي بنزوجو هاز گرکاي چې دا الله بلارګ مال خرج کا او بنزو امور ديو ترغيب ال انفاق ذکر کو دا کم اياتي كريمه چي مون غولستو وانفقو انفقو من طيبات ما كَسَبْتُمْ یو دا خپل مال خرج کای تاسو داسو غټلې اوس به مخبر اصل د ذکر کړي چې اش شیطان یي د کوم ملفق راوې امر بالفاشا شیطان تاسو یری د غریبینو حکم کوي په بیا ای باندې نو موږ لا بسل ورو بولوټ جماعت کی پچنده کې چور ډېر غټ شیخ قاضي لکه چې موږ د کوی کاه نراتوب کوو خو د جماعت په ور کې زمون غړو کې زوی او د اسکول سامان اخرین نو را له ورکه کړي سلوب دی څه شی ده که دا ولکه ما شو نه سلوب یې دی ولا دا اوساره ده څه یې لوټه څه یې ځل باندې خلی او د جمعات کې اکثر غو الله د مافیو کې سنت موږ دومره ودو کې ټوپای ولا والا ولا زمونه مخ کې تیر شي یار اوس ته سب کې سنت کو او تر هغه پورې سنت کو چې پښو چړونبه سب خالصو زه پاکستان او اوس بچندي ور زمان ماقدره دي نور زور زور دخل کو بس ډو مخ په واړم 27 طلاش اوه الګه مم مخ کې زاستاد عمل بلید ته الله قبلي نه كتبه د خپل سب ګمناس استاد عجیب غزوګ بیسې نه غړي په زوره استاد عمل بلید ان الله طيب الله پاک دې او پاک مل قبلي نو استاد عمل بلید ته نو تول بلونو 27 وړي نجومات کی مصلب اين شوور کوله او که سلوبای ورغو نو ټوکړیواله مشارکړی بیا په چنټی کو ځان لږی نیو لوټونه ګورو والکه په پنځوس روپے دی وا جوړی مثال به طور باندې ته شل جمعه ته پریدی خو چې ډیر مخامخ پرتی دی غره وال نه چرګې پښانه پنځي بګوي نیو لوټونه بګی ګوري یزاله جمعه ته پادری تا او دخل ګو د ایمان اندازہ به تاسو چې د کم لوټ اچول به هغه سو گاګستو والنه دی او چې داغه بدل کړي د کم لوټونه نه ټوکړی نه یا دا نه یا دا ښکره نه راخلی ندیا په کې دا سایه وګورئ چې بالکل نن په وانی لګید یغه لړو د کوبي دا, دا زمونږ د ایمان کمزوري دا زمونږه کیم په الله باندې نشتا کزه دا الله په نوم باندې لکه جمعه ته موږ له سمره سہولتونه دي دا هوا دا بار پکېشتا دا روانه دا بار بلفشتا دا او داس د بار وبشتا د ناس دې د بار کالین شلا خدای عزت زیات دې دا الله کوړ دې نو ما او ته میاش کې سلور دی دو جمی مو م او لس روپ نه ووررکم او بیا را جمعات خبره شي دا جمعات ک شته او دا جممات ک شتهکه کور د اوران تا په ابته میاشتې ل لپ جمماتې ورکی الله د هر خی وررکي الله ماش الله بعضې خلکل الله دولت نی ورکړه ې رکی نوغ چېڅ ونی نو د الله فلاه کې لکی او بعضې ب خوندله اللہ دولت ورکی ذې نی رکی نوه که دا پیسې ما پهې جمماتله د الله بده کور نولا گولی. نو له غولي نو سبب د سکوما نشغوري دا دا ماحلي ټول نه غریب دي نو داغه په بنځه زامن یو هر یو چې سره به د سل یو موبایل جیب کی دا د ماحلي ټولو غریب او د هر یو د موبایل کې با د دریسه او د سلور سره روبو هغه څه ورته وي ډیټا وبکی او ورته وی ویله چې جمعه ته مو نه خورلې الله الله دې نه هرڅه تاسو نمونه وسنو اس کا اعمال بلید دے نو الله پاکی قبلینا نجماد بلوی 160 پاسپور بس ګرځي نوم بایله بندر کسان ګوري چې کاکا لوځه کاکا سن لوبەی راګه ځفې نو کلو سرماتی نه او کله دې قربا دي شي دا زه به خوند خلک به دې ځي چې سن لوبەی مسافری زمانہ کی جیب کینی خدا ولی الله پاک دا دسر چې کی به سی جیب کینی دا الله خوخې نه دی دا د الله خوخې نه دی د دې وجنه شیطان لوادک ایتاو سر د غریبۍ او کوم کې په بیاي باندې والله یید کوم المغفرہ الله وعده کیتاو سره د بخنی منه د ترا خپلنا وفزلا او د مېربانۍ والله عاص و علیم الله فراخ الاموال دې یا یا ایها الذین امنو او ایمان والو انفقو من طیبات ما کسبتم خرج کی د پاک حلال هغه مالنا کسب تم تاسو ګټلې ومما اخرجنا لكم او داغه نه چې ريستلې مونږ داوله مې نارځي د زما کېنا ولا تيمم الخبيص او مګډوډوي پلیت مال د پاک مال سرا منه د پاک مال سرا تنفقون چې خرج کوي تاسو په لار د الله لا کې ولستُم او مې تاسو په کې دیتا الا ان تو مزو فيه مگر کې پټې کوي والهمو پوشي الله په غنیون بې پروواده حید تاله شوي اشیطان یدو کومشیطان یری تاسوله ال الفقره د غری بيننا یا عمرکومهکم کې تاسوله بالفاشا په بیاوان دی والله او الله چې د ی عید کومو واده کوئ لس کې تا سره مخفیرت د د بخې من آخر دعوانا الحمد لله الحمد لله